Карел Чепек Александър Велики 1, до Аристотел Сетагирски 2, директор на лицей фатина. Мой велики и любими учителю, скъпи Аристотеле. Отдавна, много отдавна не съм ви писал, но както знаете, аз бях твърде заед с военни дела и когато бяхме на поход в Хиркания 3, Дрангяна 4 и Гедросия 5, когато покорявахме Беак 3-6 и преминали реката Инт 7, напредвахме в страната отвъд нея, нямах нито време, нито желание да взема перото в ръка. Сега от няколко месеца се намирам отново в СОС-8, но и тук пак потънах в грижи около администрацията, около назначаването на чиновници и ликвидирането на разни заговори и въстания. Така че до ден днешен не можех да намеря време да ви пиша за себе си. Наистина от официалните съобщения вие сте научили за събитията през това време, но както предаността ми към вас. Така и моята вяра в влиянието ви върху образованите елински кръгове ме потикват след доста продължително време пак да разкрия пред вас сърцето си като предуважаван учител и духовен наставник. Спомням си как преди години, колко отдавна ми се струва това, ви писах едно неуравновесено и възторжено писмо от гроба на Ахил, тогава аз бях пред прага на моята персийска експедиция и се заклех, че образец в моя живот ще бъде храбрият Пелеев син. Аз мечтаях за геройски подвизи и за величие, зад мене беше вече победата над Тракия и си въобразявах, че начало на моите македонци и елиния се отправям срещу Дари 9 само за това, за да украсим челата си Славри, достойни за нашите прадеди, възпети от Омир. Мога да кажа, че не останах длъжник на своя идеал нито при Херонея 1-0, нито при Граник 1-1. Днес обаче аз преценявам много по иначе политическото значение на тогавашните си акции. Трезвата истина е, че нашата Македония, свързана как да е с Гърция, по това време беше постоянно заплашвана към север от тия варвари, траките, те можеха да ни нападнат в неподходящ момент, което гърците щяха да използват за нарушаване на договора си с нас и да се отделят от Македония. Налагаше се просто да се покори тракия, за да се осигури тилът на Македония в случай на предателство от страна на Гърция. Такава беше голата политическа необходимост, драги Аристотеле, но вашият ученик тогава все още недостатъчно разбираше тия работи и се отдаваше на мечтания за хилесови подвизи. С завладяването на Тракия положението ни се измени. Ние държахме целия западен бряг на Егейско море чак до Босфора, но властта ни над Егейско море беше застрашена от морското му бешество на Персия. Особено след като се изправихме на Хереспонд 1-2 и Босфора, ние се озовахме в опасна близост с персийската сфера на влияние. Рано или късно между нас и Персия щеше да се стигне до съперничество за Егейско море и за свободно плаване през понтийските проливи 1-3. За щастие аз избързах и нанесох худара, преди дари да беше успял да се приготви. Мислех си, че се движа по стъпките на Ахил и че за славата на Гърция ще завоювам нов Илион, в действителност, както виждам днес. Тогава се е касаело за абсолютната необходимост да отблъсна Персия от Егейско море, и аз се отблъснах така солидно, скъпи учителю, че окупирах цяла Бикиния 1-4, Фригия 1-5 и Кападокия 1-6, опустоших Кирикия и се спрях чак в Търс 1, 8 Мала Азия беше наша. Не само старата Егейска локва, но и целият северен бряг на Средиземно море или, както казваме ние, на Египетско море, беше под наша власт. Вие, драги Аристотеле, бихте казали, че сега главната ни политическа и стратегическа цел, т.е. окончателното елиминиране на Персия от еринските води, е била изцяло постигната. Обаче с завладяването на Мала Азия се създаде ново положение. Нашите нови брегове можеха да бъдат заплашени от към юг, т.е. от към Финикия 1-9 или от към Египет. От тук Персия можеше да получава подкрепа и материал, за да продължава войната против нас. Ето защо стана неизбежно да се завладеят Тирските реки 2-0, да се тури ръка върху Египет, с това ние станахме господари на целия морски бряг, но заедно с това изникна нова опасност, дари облегнат на своята богата Месопотамия 2-1. Да нахлуе в Сирия и с това да откъсне египетското ни владение от Малоазиатската база. Ето защо аз трябваше да смажа дари на всяка цена, успях да направя това при Гаугамел 2-2. Както знаете, в ръцете ни паднаха Вавилон и Сеуса. Персеполис 2-3 и Пасаргади 2-4. С това ние завладяхме Персийския залив 2-5, за да защитим, обаче, това наше ново владение от възможните нашествия от към север, необходимо беше да се отправим нагоре против Медите 2-6 и Хирканите. Сега нашата територия от Каспийско море стигаше чак до Персийския залив, но оставаше открита на изток. Затова аз потеглих с македонците си в земите на Арея 2.7 и Дрангияна. Опостоших Гедросия и изклах населението на Арахосия 2.8, след което победоносно окупирах Беактрия. И за да затвърдят тая военна победа с по-трайна връзка, аз се ожених за беактрийската принцеса Роксана 2.9. Това беше обикновена политическа необходимост. За своите македонци и гърци, аз бях завладял толкова източни територии, че, ще неща, трябваше да спечеля източните си поданици и чрез поведението и великолепието си, без които тези жалки пастири не могат да си представят му бъдещия владетел. Вярно е, че старата ми македонска гвардия тежко понесе това. Струваше и кратко се, може би, че пълководецът и кратко се отчуждава от своите бойни другари. За съжаление тогава аз бях принуден да наредя да бъдат екзекутирани старите ми бойни другари Филота 30 и Кристен 3.1. също така и добрият ми Парменион 3-2 трябваше да загине. Много съжалявам за това, ала нямаше друг изход, ако исках бунтът на моите македонци да не усуети следващата ми стъпка. По това време аз подготвях военна експедиция в Индия. Гедросия и Арахосия са заобиколени с високи планини като крепост, но за да бъде тази крепост непревзимаема, те се нуждаят от терен от който би могло да се предприеме нападение или да се отстъпи в крепостта. Такова стратегическо предмостие представлява Индия чак до реката Инд. От военно гледище беше необходимо да се окупира тази територия, а с нея и предмостието на оттатъчния бряг на Инд. Никой отговорен военачалник или политик не би могъл да постъпи иначе, но когато бяхме стигнали до река Хифасис, моите македонци се възпротивиха да продължават похода поради умора, борести и копнеш по породината. Аз трябваше да се върна. За моите ветерани това беше ужасно, но още по-лошо беше за мене, Аз имах намерение да стигна до Бенгалския залив 3.3, за да осигуря на изток естествена граница за моята Македония. А сега временно бях принуден да се откажа от изпълнението на тази задача. Върнах се в Сеуса. След като бях завоювал за своите македонци и ерини такава империя, можех да бъда доволен. Но за да не бъда принуден да се осланям вече само на своите изтощени хора, аз включих в армията си 30 перси, те са добри войници и са ми крайно необходими за отбраната на източната граница. И виждате ли, старите ми войници са крайно оборчени. Не могат да разберат дори и това, че след като спечелих за народа си териториите на Ориента, които са стократно по-големи от родината, аз ставам по такъв начин велик източен владетел, че съм принуден да назначавам за свои чиновници и съветници хора и средата на ориенталците и да се заобиколя с ориенталски придворни. Всичко това е напълно естествена политическа необходимост и аз го правя в интереса на Велика Македония. Обстоятелствата изискват от мене и нови и все по-нови лични жертви, но аз ги правя безропотно, тъй като не забравям нито за момент за величието и мубеществото на любимата си родина. Принуден съм да търпя варварския разкош на своята мощ и светлост. Аз взех за свои жени три принцеси от източните царства, а сега, драги Аристотеле, съм станал дори и бог. Да, скъпи мой учителю. Наредих да ме провъзгласят за Бог, добрите ми източни поданици ми се кланят и правят жертвоприношения. Това е политически необходимо, ако искам да се ползувам с авторитет сред тия планински пастири и камилари. Колко далечно е времето, когато ме учехте да си служа с разума и логиката. Обаче самият човешки разум повелява да се приспособяваме към човешкото безразсъдство. От пръв поглед на някой моят жизнен път може да им се стори фантастичен, но сега, в нощната тишина на своя божествен работен кабинет, когато правя преглед на миналото, аз виждам, че никога не съм предприемал нещо, което да не е било обусловено по необходимост от предишните ми дела. Знаете ли, драги мой Аристотеле, смятам, че би било в интереса на спокойствието и реда, от разумен политически интерес, да бъда признат за Бог и в западната си родина. Ако бих бил сигурен, че моята Македония и Ела да приемат политическия принцип на моя абсолютен авторитет, това би развързало ръцете ми тук на изток, аз бих могъл спокойно да потегля на поход, за да осигуря за гръцката си родина естествена граница чак на китайския бряг. За вечни времена ще гарантирам с това му и сигурността на своята Македония. Както виждате, това е един трезв и разумен план, отдавна вече аз не съм оня фантазиор, който полагаше клетва на ахиловия гроб. И ако ви моля сега като мой мъдър приятел и наставник да подготвите философски и да обосновете поприемлив за моите гърци и македонци начин провъзгласяването ми за Бог, аз правя това в качеството си на отговорен политик и държавник. Оставям на вас да решите дали ще се заемете с тази задача като с едно разумно, патриотично и политически необходимо дело. Много поздрави, мой скъпи Аристотеле. Ваш Александър. Инфо. Информация за текста. Символ за автоско право 1 932 Карел Чапек.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 Технически редактор Лазар Христов Коректор Мери Керанкова Керал АПК Книха АПО КРЮФ 4 ИСКО Праха, 1964 Сварено от моята библиотека HTTP двоеточие дабл наклонена черта chitanka.info наклонена черта текст наклонена черта 10643 Последна редакция 2009-03-119 часа. Ноц. 1. Александър Велики, 356-323 преди не е, Македонски цар, син на Филип II, полководец и създател на световна империя с единна еринска култура. 2. Аристотел Сетегирски, 384-322 преди Нее, старогръцки философ и най-велик учен на древността. Който от 343 до 340 година е живял при двора на Филип Македонски и е ръководил възпитанието и образованието на Александър Велики. 3. Хиркания, първоначалното название на цялата северна част на иранското плато на границата между Иран и Туран. 4. Дрангияна, стара област в Азия в югозападната част на Ариана. 5. Гедросия, в древността юго югоисточната част на Иран, съвпада с днешния Белуджистан. 6. Бектрия, в древността, северната част на Иран. 7. Инд, до устието на тази река Александър Македонски стигнал по време на своя поход против Индия. 327-326 преди не е. 8. Суса, в древността, столица на държавата Елам, на изток от Вавилон, днес на това място има развалини. 9. Дари тук, Дари трети Кодоман, приблизително от 336 до 330 преди на е. Последният цар на староперсийската държава който бил разбит от Александър при Ис, 333 преди нея, е, и при Гавгамела, 331 година преди нея. Е. При отстъплението си бил убит от Сатрапа на бактрийския град Бес. 10. Херонея, днес Капроне, в древността град в Белтия, където през 338 година преди не е станало сражението, в резултат на което Гърция загубила независимостта си и станала подвластна на Македония. 11. Граник, река в Малоазиатската Трояда, край която Александър Велики спечерил първата си голяма победа по време на персийския поход в 334 година преди н.е. Е. 12. Хелеспонт, старото название на Дарданелския пролив. 13. Понт, старото име на днешното Черно море, получено от названието на една черноморска гръцка колония. 14. Битиния, древна държава в северозападна Мала Азия на брега на Понта. 15. Фригия, название на две страни в древната Мала Азия. От които малка Фригия се намирала на брега на Хелеспонта, а голяма Фригия заемала платото между Рсенгарин и Ерхалис. 16. Кападокия басейнат на горното и средното течение на Рказъл-Армак в източна Мала Азия. 17. Кирикия област в югоизточна Мала Азия, която представлява преход между Мала Азия, Армения и Сирия. 18. Тарс град в югоизточната част на Мала Азия, основан още от финикийците. Днес се намира в Турция. 19. Финикия, старо название на страната, разположена на западния бряг на Сирия по склоновете на Ниванските планини, като се почна от предпланината Кармел на север. 20. Тир, в древността Финикийски пристанищен град, превзет от Александър Македонски в 332 година преди не е. 21. Месопотамия, територията между реките Ефрат и Тигър. 22. Гаугамел, асирийско село, днешното тел Гомел, на изток от Ниниве където Александър Македонски в 331 година преди не е разбил персийския цар Дари III. 23. Персеполис, столица на старата персийска държава, основана от Дари Ай, опожарена от Александър Велики в 330 и 300 година преди не е. 24. Пасаргади, староперсийски град на територията на племето Пасаргади, резиденция на персийските царе, където е ставало коронясването им. 25. Персийски залив, залив на Индийския океан, с който се съобщава чрез урмузския пролив. Важна артерия, по която е ставала търговията между предна Азия, Египет и Европа, от една страна, и далечния Ориент, от друга. 26. Медия, в древността област, която е включвала северозападен Иран и под Кавказието. 27. Арея, древното название на областта около днешния Херат, Староперсийския Хараива. Столица в тази област бил градът Артукуана който от времето на Александър Велики се нарича Александрия Арийска. 28. Арахосия, старото название на планински масив, който се издига от равнините около Среден Синт и се простира чак до Парапомин. 29. Бектрийската принцеса Роксана, азиатската жена на Александър Велики, дъщеря на бектрийския цар Оксиард. 30. Филот, един от най-верните военачалници на Александър Велики, Обвинен по-късно в заговор против царя и екзекутиран въпреки липсата на достатъчно доказателства. 31. Каристен, ученик и племенник на Аристотел, историк и спътник на Александър по време на военния му поход в предна Азия. След скарване с Александър бил хвърлен в затвора в 327 година преди не е. и скоро след това починал, както изглежда, от насилствена смърт. 32. Парменион, военачалник, саратник на Филип II и Александър Велики, Организатор на войните против персите в 336 година преди не е. след битката при Гавгамел, медийски губернатор Фекбатан, след заговора на сина Мофил от Александър, опасявайки се, че Парменион ще иска да отмъсти за смърта на сина си, наредил да бъде екзекутиран. 33. Бенгалски залив, част от Индийския океан между предна и задна Индия.